Christian Kristiania Bohemens fører Bernhard Borger Takk skal du ha du, <all Glass> Hjertelig takker han for din rørende tiltråd Til mine dikterevner Det, det skal sies <Graduate> det at lykkens guder Har smilt til meg Jeg har hatt et uh, ufortjent og uforskammelt hell Rent hell, så, at, ja, hell. Ja, Alt jeg har tatt i det er blitt til uh, Ja, om ikke til gull Så i alle fall til pene sedler fra Norges Bank Men mine damer og herrer har dere noensinne prøvd å forestille dere hvordan det er å, å ha kriminallitteratur som sitt levebrød? Nei. Ja, nei, nei, nei, nei, det kan jeg fortelle dere. Det er som å bygge sitt hus på Kviksand. Ja, det ja det mister man et eneste sekund taket på det store, grådige publikummet, da er man ferdig da. Da synker man til bunn, så da er man på fattig kassa. Fattig kassa, da <f một> det de. Skulle en av landets mest tiljublede kriminalforfattere havne på fattig kassa? <tutt> Han mener nok bare det glasset på kjøkkenet mm. hvor jeg samler tiøringer. Ja. <sjer> er det et sånt system stemmer ti øre for tankene der? Ja, ja. Unnskyld, unnskyld, unnskyld, unnskyld, å... ja, ja. hallo, ja, jeg, jeg hallo. Mine damer og herrer. Elskede hustru og gode venner Jeg har nå en kundgjøring å komme med En viktig og tragisk kundgjøring Jeg, Bernard Borger den, den nye Stein Riverton Fast leverandør til alle påskesekker Og skaperen av de urkoslige og dypt realistiske romaner Om eventyreren Theodor Todd Jeg er i dag kommet til en erkjennelse At jeg ikke har mer å skrive om Så, nei Jeg er totalt sluppet å få stoff Min min pen, den har gått varm Jeg er fra og med i dag klokken 12.00 Fullstendig utskrevet så <laughs> ja ja, det på med lettelse. Skål og gratulera da. Du har nå en gyllne anledning til å legge pennen ned for godt og søke ærligt arbeid. Ja, vel. men som litteraturkritiker vil jeg ønskesdik handling velkommen. Moderne bøker er andlig utukt en krenkelse av det hellige ord, mm. det som var i begynnelsen. Jo mer utøkt, jo bedre mener noe jeg hadde skålet på. Nei, jeg hører ikke på Perf Bernhardt. Ikke, ikke, ikke, ikke hør på ham. Vår gode venn er av den store bitterhet. Han kan ikke glemme at han tilbrakte sin ungdom med å skrive poesi om døden. Derfor hevner han seg sånn nå på linjen. Men jeg, det er det slett ikke bitter? Jeg er bare full av forakt for vår så såkalte moderne tid. Ja, den er tom og tarvelig, fylt av standardiserte og åndeløse masseprodukter. Mitt råd til Bernhardt å til deg, Bugge. Ja, ja, vil jeg høre. Det er at det nå må erkjenne åndeligheten i tilværelsen, ja, jeg, så jeg derfor prøve. gå i kloster eller grav, det er et hull i jorden som parkirene gjør Gravel. men hold i alle fall opp, man skriver du, takk skal ha ja, ja, takk skal du ha gjerne det, men det er jo bare det at du ustanser strømmer inn regninger som må betales for at vi skal kunne beholde dette, ja, vårt, vårt nye hjem og sannheten er faktisk at sultedøden spøker allerede banket på vår port, med sin knokkelhånd. Ja. Ja, du det... bevarer meg vel da. Det enda godt jeg ikke var hjemme da han var her, så skulle jeg nok fortalt ham et ja, og annet. Kjære kone, kan du ikke avbryte? Ja. Eh, mine damer og herrer, i, i dette desperasjonsøyeblikk retter jeg en appell til dere. Den ærede forsamlingen. Skaff meg et stoff. Gi meg et motiv. Ja, uh, ja hvis ikke ja. dere kan hjelpe meg, eller vil hjelpe meg, er jeg redd for at neste festen jeg holder for dere vil bli på fattighuset. Skål! Takk for oppmerksomheten. Ja, jeg må jo medie at du har vært litt på retur i det siste, Bernhard. Dine små kriminalfortellingene begynner å ligne mer og mer på de vanlige innleggene i Norske Gutter. Ja. Takk, ja. Takk, takk. Tak, takk, tak, takk, takk. Det er derfor jeg gjerne vil høre hva dere har å foreslo. Så alle innspill mottas med begeistring. Ja, men kom igjen nå da, gutter. Dere hørte hva Bernard sa. Eh? Sultedøden spøkelse. Spøkelse? Ja. Der var det. Jeg har faktisk noe som... Ja, som kanskje kan være noe. Ja, et mitt skjønn må det være et yppelig stoff for en grøsser. Grøsser? Ja. 2. august. Gikk en rekognoseringstur i skogen i dag. Sørgelig skuffet. Det skulle være en vrimmel av storfugla inne på denne tiden. Men skogen virker jo fullstendig ute, forlatt av alt levende. Det var bare en fuglestemme jeg har hørt. Den skriker. Må være en kråke. Men den lyder som om den er skadeskutt. Og Bella var merkelig tamm og sluker ut. Kan hun være syk?